18. fejezet Még soha nem járt Bergenhez hasonló városban. Szivacsként szívta magába a látnivalókat. Elképesztő ember embertömeg és fényesre polírozott lovaskocsik vették körül mindenfelé, magas és fényűző épületek csíkos előtetőkkel a bejárat fölött. Turisták Angliából és Németországból, de Norvégok is, aki gőzhajóval érkeztek. Jómódú nők színes ruhákban, olyan művészien feltűzött frizurával, amilyet eddig csak szobrokon látott. Peckesen lépdelő, pödrött bajszú vagy elegánsan nyírt szakáló férfiak cilinderben és sétapálcával, melynek a fogantyúja faragott ébenfából, ezüstből vagy elefáncsontból készült. A szegények olyanok voltak, mint hogezündben és visznezben, és valahogy láthatatlanná váltak az éttermek, kávéházak, koncerttermek és színházi szalonok között. Ha olykor akaratlanul is eszébe jutott Hana, nevetségesnek tűnt a korábban róla alkotott képe. Mégis hogyan találhatta őt gyönyörűnek? Ezek a nők, akik apró léptekkel sétáltak végig a torgálmenningen macskakövein előkelő ruhájukban. Tudták, hogyan kell öltözni, mozogni. Egy nagy, tollas kalap láttán eszébe jutott Hanna régi kemény kalapja és a hosszú léptei. Hát nem tudta, mennyire nevetségesen jár. <gül> Valahányszor feltűnt a gondolatai között Hanna, hagyta, hogy a kép a körülötte lévő forgatagba vesszen. Egy nő látványába, aki dühösen felemelte a hangját egy gyerekkel szemben. Egy dokmunkáséba, aki hajóládát cipelt a vállán és horgony volt az alkarjára tetoválva. Beleolvadt egy férfi iránti együttérzésbe, aki kezét a két térde közé lógatva, fásultan gubbasztott egy rekeszen. Egy vízhatlan kabátot viselő hölgy iránti csodálatába, aki tőkehaladt csomagolt papírba, a briggen híres halpiacán, és egy rikkancs hangjába, aki a legfrissebb híreket szajkózta. Még akkor is egészen kótyagos volt a feje a sok látnivalótól, amikor Jostein egy asztalt kerített maguknak az egyik kávéházban. Kérsz bele cukrot? Pardon? Kocka cukrot. Jó ötlet az? A férfi elmosolyodott. Hogy jó-e a cukor a kávéban? Mert a bólintott. Félsz, hogy megbetegszel? Nem tudom. Állítólag vannak, akik megbetegszenek a cukortól. Igazából arra gondoltam, hogy szerinted elegendő ideig főtte a kávé. Egészen biztosan, felelte Jostájn Olszen, és egy kocka cukrot ejtett Berta csészéjébe, ő pedig kevergetni kezdte a kávét egy kis kanállal. Attól tartott, hogy Jostájn Olszen talán csalódott. Meghívta őt a szülővárosába, Berta gondolatai azonban szerte futottak, akár egy szétbomlott kötélcsonk szálai. Össze kellett sodornia őket. Azon tűnődött, hogy egy aglegény nem ápolhat barátságot egy fiatal hölgyel azon elvárás nélkül, hogy valamilyen irányba alakuljanak a dolgok. Lehet, hogy a férfi azt hiszi, Berta csak úgy tesz, mintha nem értené, mire vállalkozott. Hogy olyan nőnek tekinti, aki hagyja, hogy mindenfélét fizessen neki. Kicsodák ők egymásnak Jostáin Olszennel? Nem tudta. Abban maradtak Jostáin Olszen a szülei házában alszik majd, míg Berta a város legnagyobb szállodájában, az Ole Bulls Plus közepén álló holcban száll meg. Egy nagyobb női szoba egyik ágyát kapta meg, hatvan őré éjszakánként. Három éjszaka, egy korona és nyolc van őre. Tartozott a férfinak annyival, hogy készségesen és előzékenyen viselkedik. Találkozni fognak az édesanyjával. Az apja dolgozik, de Jostein azt mondta, nem gond, ha nincs otthon, amikor ők ott lesznek. Vajon kire számít az anyja? A fia mennyasszonyára? Ha, mintha egy idegen nevet aggatott volna magára. Josztáin Olszem megírta a szüleinek, hogy jönnek. Megnyugtatta Bertát, hogy az anyja nagyon várja már a találkozást. Miután megitták a kávét, elindultak a macskaköves utcákon. Berta megkönnyebbülve nyugtázta, hogy senki sem bámulja meg őket, és nem vonja fel a szemöldökét. Mintha olyan nő lenne, akinek minden joga megvan ahhoz, hogy karon fogva sétáljon egy férfival. Keskeny utcákon gyalogoltak végig, elhagytak egy szűk sikátort, ahol átható szag egy nyitott csatornából. A házak egyre kisebbek és nyomorúságosabbak lettek. Az utcák tele voltak maszatos arcú kölykökkel, akik olyan nyelven rikoltoztak, amelyet Bertának nem esett nehezére megértenie, még ha a szavak idegenek is voltak számára. Egy nagy fejkendőt viselő asszony haladt el mellettük, lehajtott fejjel kezében egy szürke papírba göngyölt csomagot tartott. Talán a hentestől kapott valamit. Nem sokkal ezután egy másik nővel találkoztak, aki nem horgasztotta le a fejét épp ellenkezőleg. Megvető tekintettel egyenesen Bertára merett. Pillantása végig siklott a ruháján a cipőjéig, és köpött egyet. A hátsó udvarokból állatok hangja szűrődött ki. kukorékolás olott már jócskán benne jártak a délelőttben. Disznó röfögés. Csörömpölés, ugató kutyák és kiabálás az egyik ablakból. A vörösre mázolt kis ház, amelyben az Olszent család két szobát bérelt, meglehetősen viharverten festett. Akárcsak a legtöbb épület a környéken. bent azonban nem volt dohos. A tiszta és takaros nappali ablakában halvány kék lógott. Anna Olszen csukott szájjal mosolygott, miközben Donast szolgált fel, amely egy lyukas fánkféleség volt. Egy kiskonyha asztal körülültek. Olszen asszony barátságosnak tűnt, szinte túlságosan kedvesnek, ugyanakkor nyugtalannak is. A cipőjétől kezdve a táskáján át a nyakába kötött sejemsálig bókokkal árasztotta Albertát, és hosszasan hálálkodott az ajándékba kapott szalámiért. Folyton felugrált az asztaltól, és szimpadiasan forgolódott körülöttük, újra megdicsérte a sálat, árgus szemmel figyelte Bertát, miközben evett, és egy újabb fánkot tett a tányérjára. Amikor indulni készültek, és Ana Olsen többször is megköszönte a látogatást, a szándékosan a szék támláján felejtette a sálat. Jostainnak egy pillantással jelezte, hogy ne tiltakozzon. Az ajtón kilépve a férfi jó embernek nevezte, és a karját nyújtotta neki. Valóban az volt. Egyáltalán milyen jó embernek lenni? Jostájn bakarolt. A férfi úgy gondolta, bölcs dolog volt íj módon ajándékoznia, mert így az anyjának nem kellett ellenkeznie. De azután Jostájn is kezdett túlzásba esni, akárcsak az anyja. A hálája végül szinten megalázónak tűnt, mintha ostobának tartotta volna, mintha Berta nem értené a szabályokat. Öt óra körül a közös fürdőszobában készülődött, alig várta a vacsorát a szállodában. Josztáin asztalt foglalta a menningelre néző nagy tetőteraszon, és elmesélte, hogy a holc étterme messzeföldön híres a fogásairól. Az is eszébe jutott, hogy a Hanával szemben érzett ingerültsége ostoba és gyerekes volt, hiszen nem voltok a haragudni rá. Miért is lett volna? Belenézett a tükörbe, és azt mondta magának, hogy Hanának az égvilágon semmi köze Bergenhez. Most csak örülni akart. Másodszor fog Jostájn Olszennel vacsorázni. De most először egy igazán szép és előkelő étteremben, amely teljesen más, mint a brasserie. Hána, megmosolyogta volna az idegességét. Amikor Berta másnap kora reggel felébredt, az ágyban fekve hallgatta a szobatársai légzését. A hozzá legközelebb fekvő nő nyugodt és egyenletes lélegzetvételét, egy túlsúlyos asszonyság mély horkolását a szoba másik végéből. A helyiség félhomályba burkolózott, a vendégeket vastag függönyök óvták a reggeli napsugaraktól. Rémesen érezte magát. A vacsora szörnyen sikerült, és csak is ő tehetett róla. Josztány szerencsére újra találkozni akart vele. Abban maradtak, hogy délben várja Bertát a szálloda előtt. Ma mindent másként akart csinálni. Más akart lenni! Igyekezett olyan nyugodtan feküdni, amennyire csak tudott, nehogy felébressze a többieket. Kényszerítette magát, hogy gondolatban újra végigvegye az előző este minden egyes percét. Mielőtt felszolgálták volna a vacsorát, Jostáin az asztalra fektette a kezét és megkérdezte, hozzá menne -e a feleségül. Csak így, Hirtelen torokköszörülés vagy bármi egyéb előkészület nélkül. Berta visszafojtotta a lélegzetét, és az járt a fejében, hogy a bor lehet az oka, és hogy tudnia kellett volna valamit. Arra gondolt, hogy igent fog mondani. És meglepő bizonyossággal az a gondolat is felmerült benne, hogy ez lesz az egyetlen esélye. Josztány kedves ember volt. Berta lebámult az ölébe, majd emlékeztette magát, hogy a nőknek nem szabad a padlót nézniük, mert sebezhetővé válik a nyakuk, hogy feljebb kellene emelnie a pillantását. Az abrosz mintáját kezdte tanulmányozni. Azután hirtelen ez jutott az eszébe. Válaszoltam már neki? Igen. mondtam. Látta magát kívülről, a testét a széken. A kezét. Az ölében pihent. Nem tudta felidézni, mondta-e már, hogy hozzá szeretne menni a vele ülő ülői osztálynol Berta? Igen? Mi a válaszod? Hozzám jössz. Igen. Ezt az életet akarta. Kis turdiszokat. Azután arra gondolt, hogy a férfi olyan tanácstalannak tűnik, és hogy meg kell menteni -e őt. Márpedig, ha valaki tanácstalan kettejük közül, akkor az mégis inkább ő maga, nem? Ő, akinek sejtelmesen volt az egészről. Jostány viszont tudta. Egyik kezét a hátához érintve a legszélső asztalhoz vezette. De talán ő maga nem vett részt a játékban. Mi másért kísérte volna-e Bergenbe? Mégsem sikerült megtalálnia azt az egyszerű rövid szót. Valami baj van? Josztány nyugtalannak tűnt. Berta megrázta a fejét. De mégiscsak volt valami baj. Mert képtelen volt megadni a választ, amelyre a férfi vágyott. Egyszerűen nem bírt a szemébe nézni, mosolyogva bólintani és igennel válaszolni. És azután? Igen, a pincér csak ott állt az asztaluknál, és megkérdezte, kérneke még bort, Berta pedig észrevette, hogy üres a pohara. Hogy berúgott. Hogy émelyeg. És akkor az a szúnyog a vértől elnehezült testével leszállt az abroszra, Berta pedig biztosra vette, hogy az ő vérével szívta meg magát. Megpróbálta lecsapni, de a poharat borította fel, és úgy kavargott benne minden, mintha elment volna a józan esze. – Berta! – mondta Josztány higgadtan. – Néz rám! – Berta ráemelte pillantását, és rájött, hogy a férfi azt hiszi, válogatósnak és tartózkodónak próbálja tettetni magát. Jostájn ingerült arckifejezéssel nézett rá, egyáltalán nem sebezhető és kétkedő pillantással, ahogyan azt Berta először gondolta. Azután felszolgálták nekik az ételt, Josztány pedig azt mondta, tudja, hogy Berta jó feleség lesz, jó anya, hogy kezdetben visznesz egyik nagyobb szobájában lakhatnának, amelyet pároknak és egy-két gyermekes családoknak szántak. Kétszer is megismételte mindazt, amit mondott, mintha Bertának nehézkes lenne a felfogása. Azt is hozzátette, hogy a pénz miatt sem kell aggódnia, mert elég szép summát már. Hogy egészen azóta gondoskodott mindenről, hogy a nédelven fedélzetén megismerkedtek. Nem kell túl bonyolítani, szinte csak egy fényképre van szükségünk, mondta. Mintha a fénykép fontosabb lenne, Mint a lelkész. Ebben a pillanatban a horkoló nő Megfordult az ágyban. Néhány mély, szinte állatias Hangot hallatott, majd elcsendesedett. Összesen öt nő aludt a szobában. Berta óvatosan az oldalára fordult, Az ágy megnyikordult. A szoba végében Feküdt a fal mellett. A tapét a krémfehér volt, de a félhomályban szürkének hatott. Nem nyújtott segítséget a gondolkodáshoz. Még minden lehetséges volt. Még beteljesítheti ezt az életet. Hogy ne savanyodjon be, ahogy mondani szokták, hanem olyan élete legyen, amilyet az apja és Szerine kívánt neki, ami erre a testvérei számítottak amelyről mindenki tudja, hogy ez a helyes és társadalmilag elismert módja egy ember életének. Azon tűnődött vajon mennyire boldogok valójában a többiek? A házasasszonyok. A szerelem nem elengedhetetlen feltétele egy jó házasságnak. A szoba már nem burkolózott fél homályba. A függöny kúszó bekúszó napsugár élesen megvilágította a falat az ágyak fölött. Vajon mit tett volna, Hána? Hogyan reagált volna? Egyszer azt mondta, nem lesz saját családja. Te is tudod. Berta a paplan alatt szuszogó nőkre nézett. A közvetlen szomszédja hason feküdt az ágyban, sötét, kócos haja szinte a földre omlott. A takaró alól mesztelem, vaskos láb kandikált ki. Vajon milyen életet él, amikor nem egy bergeni szállodában alszik? Hogyan lehet Hanna ennyire biztos abban, hogy nem lesz saját családja? Mindig is tudta ezt. Amikor a jövőről szőtt álmaikról beszélgettek, szinte sütött belőle, ahogy a fejében lévő ruha és méteráruboltról beszélt. Ő maga akarta intézni a könyvelést, a beszerzést, a személyzet felvételét, pedig nő volt... Egy álmon alapuló meggyőződés. Csak azért, mert képes volt rábírni az embereket arra, hogy másként tekintsenek magukra, amikor tökéletesen hozzájuk illő öltözéket talált számukra. Ahogy a szoknya az ing és a kalap is illet Hánához, megteremtve őt. Josztajn Olszán hasonlóképpen biztosnak tűnt abban, hogy tudja, miről álmodik Berta. Hána élete. Josztályn élete, a sajátja, az apja és szeréne élete. Torger megvalósította az Amerikáról, günhilt pedig a saját családról szőtt álmát. Mennyi párhuzamosan élt élet. Vajon ő maga álmodhat arról, hogy egy boltot vezet? Alig nyolc napja, hogy vint holmen holmenen jártak. Mint két barátnő. Akkor még meg sem fordult a fejében, hogy hanyat Bergenbe rohan majd. De aztán megtette, mert hirtelen erre vágyott. Meggondolta magát, megváltoztatta az álmát. Emlékezett, hogy a hanával tett kirándulásuk után dolgozott benne egy érzés, amelyet mostanra már nem tudott megragadni. Az emlékezete sehogy sem nyúlt vissza odáig. Igent akart mondani jasztálynak, de nem tudta, hogyan kellene elképzelnie, mert a gondolat, hogy intim közelségbe kerüljön vele, az nem volt visszataszító, ugyanakkor vonzó sem. De sokan vannak ezzel így, vagy talán nem. Amit a férfi az előző este mondott, az egy vallomás volt, feleségül akarja venni őt, és ha igent mond, akkor vannak kötelességek, amelyeket teljesítenie kell az embernek, és meg kell barátkoznia velük. Csak nem lehet olyan nehéz. Josztájn a szálloda bejáratától valamivel távolabb, a nagy tölgyfa alatt várakozott, ahogy megbeszélték. Egy férfi, aki tartja a szavát. Cigarettázott. Jó reggelt, mondta, amikor Berta odaért hozzá. Hajadon főt volt. Jó reggelt, felelte Berta. Esztán egyáltalán nem tűnt tartózkodónak az előző este után. Gyere, mondta. Sétálunk egy kicsit. Mindegy, merre. Gyönyörű időnk van. Elmosolyodott és felnézett a ragyogóan kék nyári égre. Örömmel. Nem nézett bertára. Nem nyújtotta neki a karját. tegnap sajnálom, amiért. A férfi félbeszakította. Semmi baj. Én egy cseppet sem sajnálom. Ezt hogy érted? Kis híján, végzetes hibát követtünk el. Nem igaz? Kemény volt a hangja. Talán ugratni akarja? Amiért Tegnap este bort ívott. Őszinte leszek, Berta. Megállt, pedig alig pár métert haladtak. Berta is megállt. a jobb kezében tartott cigarettára nézett, beleszívott, majd pillantásával követte a füstöt. Tegyünk úgy, mintha tegnap este meg sem történt volna. Mintha meg sem történt volna? Úgy értem, hogy felejtsük el. A terészedről, vagy az enyémről? Számít ez? Vagyis mégsem akarod? Úgy van, válaszolta a férfi. Mégsem akarom. Berta egyre csak bólogatott. Az érzés, amely ebben a pillanatban eltöltötte, szinte letaglózó volt. Egy pillanatig sem hitte volna, de mélységesen megkönnyebbült. – Akkor minden rendben van? – kérdezte Jostájn. – Igen – felelte Berta. – Nincs harag? – Nincs. Pillanatnyi csend támadt. Jostájn ismét beleszívott a cigarettába, a füst szürkén gomolygott elő orjukából. Olyan volt, mint egy bika. Berta nem tudta megállni nevetés nélkül. Viccesnek találod? Egy kicsit. Szóval szerinted rendben van így? Persze. Semmi baj. Jostein most szinte kutató pillantással fürkészte. Talán nem hitt neki. Vagy meglepte, hogy Berta másképp reagált, mint amire felkészült. Arra számított, hogy könyörögni fog neki, vagy sírva fakad. És az, hogy mégsem így tett, féleképpen sértő volt. Nem, mintha igazán akartam volna, mondta végül Jostáin. Csak ugyan? Úgy éreztem, nyomást gyakorolnak rám. Nyomás gyakorolnak rád? Igen, a találkozóink, az anyám. Hirtelen dühösnek tűnt. Mintha a gondolat, hogy nyomást gyakoroltak rá, felkorbácsolta volna benne a haragot. Mintha súlyos igazságtalanság érte volna. Hamis érzés munkálkodott bennem, vetette oda. Az álkapcsa megfeszült. Álságosnak éreztem magam. Sajnálom, mondta Berta. Valóban? Sajnálod? Mégis mi bajod van neked? Berta nem szólt semmit. Fogalma sem volt róla, mi a baja. Azt hitted, hogy akarom, igaz? horkant fel gúnyosan a férfi. Bertát bántotta, hogy így beszél. Ne mondj ilyeneket, Jostán, kérlek, mondta. Ó, szóval te fogod eldönteni, hogy mikor beszéljek és mikor maradjak csendben. Miközben csak annyit bírsz mondani, hogy sajnálom, sajnálom. A férfi arca eltorzult. Meg kell hagyni, a bocsánat kér, és igazán jól megy neked. Hol tanultad? Nem tudom. Bertától most már csak suttogásra futotta. Ez egy másik jostain volt. Nem az, aki a komiszkenyeres ládán üldögélve cseveget Stange Visznesi boltjában. Aki a születésükkor elcserélt fiúkról mesélt. Aki az előző nap bemutatta az anyjának. Ha csak nem úgy lehetett, hogy a kedvesség és érdeklődés ugyanabban a testben tanyázott, mint a büszkeség és a düh. Tényleg azt hitted, hogy valaki, aki egész nap a bányában gürcöl, másra sem vágyik, csak hogy esténként hazaérve vonzónak próbáljon találni egy ilyen férfias nőt? Berta egyszeriben ólomsúlyúnak érezte magát formátlan bokájával és vastag csuklójával.